16. fejezet Jonathan Silverről mindenki tudta, hogy neki van a leghevesebb vérmérséklete az egész nyugati szányban. És amint Paul Deveró belépett az irodájába, már is egyértelműen jelezte, hogy ezúttal sem kívánja visszafogni magát. A Los Angeles Times egyik példányát tartotta a kezében, és az idősebb férfi orra alátolta. Ezért maga a felelős? Deveró nagyjából olyan közönnyel nézett az újságra, mint egy rovarokkal foglalkozó tudós, akinek egy nem túl érdekes lárvát kell megvizsgálnia. A címlap nagyobbik részét egy fénykép töltötte be, felette a sokat mondó cím, Pokoli Rodeo. A képen pedig egy szitává éterem, étterem, amelyet két géppisztolyos intézettel. A hét halott közül írta az újság, négyről kiderült, hogy az alvilág pontos személyiségei, az egyik egy civil, aki épp akkor indult haza, amikor a fegyveresek berontottak, és két pincér. Nem, legalábbis nem közvetlenül, mondta Devero. Hát, ebben a városban jó néhányan másképp gondolják. Azaz, Mr. Silver? Azaz, Mr. Deveró úgy vélem, hogy a maga elcseszett Cobra projektje mindenjel szerint sikeresen kirobbantott egy olyan alvilági háborút, amely az egész országból hullaházat csinál, és a végén olyanok leszünk, mint amilyen Észak-Mexikó lett az elmúlt tíz évben. Ennek pedig azonnal véget kell vetni. Rátérhetnénk akkor a lényegre? Térjünk! Nem egészen két évvel ezelőtt az elnökünk azt kérdezte tőlem, méghozzá egész pontosan, hogy meglátásom szerint fel lehetne -e számolni az egész kokainipart és kereskedelmet, mivel tisztán látszott, hogy mindkettő ellenőrizhetetlenné vált, és az egész országra nézve óriási fenyegetettséget jelentett. A kérdés alapos áttanulmányozása után azt válaszoltam, hogy igen lehetséges, bizonyos feltételek teljesülése, valamint bizonyos anyagi ráfordítás mellett, ami remélhetőleg csak rövid távú ráfordítást jelent. De arról nem volt szó, hogy 300 város utcáin patakokban fog folyni a vér. Két milliárd dollárt kért és meg is kapta. Ez csak az anyagi természetű költség volt. Egy szóval sem említette, hogy lesz polgári erőszak természetű költség is. Mert senki nem kérdezte. Nézze, az országunk 14 milliárd dollárt költ el évente vagy egy tucat ügynökségre, és nem megy velük semmire. Miért? Mert csak az Egyesült Államokban, hogy Európát már ne is említsük, a kokainipar ennek a négyszeresét szedi össze. Komolyan azt hitte, hogy a kokainbandák majd átállnak vattacukorra, ha szépen megkérjük őket? Tényleg azt hitte, hogy az amerikai bűnszövetkezetek a világ legkeményebb bandáival az élen, majd harc nélkül kiszállnak a buliból és keresnek valami tisztességes munkát? Ez még nem ok arra, hogy háborús övezetet csináljon az egész országból. De igen. Akik most kinyifannak, azoknak a 90%-a olyan szinten pszichopata, hogy az már klinikai eset. Az a néhány civil áldozat pedig, akik rosszkor voltak rossz helyen, tragikus ugyan, de a számokat nézve ennél még az utakon is többen halnak meg egy július 4-i hosszú hétvégén. De ember, nyissa már ki a szemét! Nem látja, mit csinált? Ezek a pszichopaták eddig mindig szépen ott maradtak a helyükön. Jól voltak a nyomor negyedeikben meg a gettóikban. Maga viszont kihozta őket a főtérre, vagyis oda, ahol a választópolgárok polgárok kezükben a szavazati joggal megpróbálnak normális életet élni. Idén választási évban, Nyolc hónap múlva az a férfi ott a folyosó végén arra fogja kérni a népet, hogy bízzák rá az országok irányítását a következő négy évre. És nagyon nem szeretném, kedves Mr. Deveró, hogy azért tagadják meg tőle a bizalmat, mert nem mernek kilépni az utcára. Silver szokásához híven ekkor már ordított. Odakint az ajtó előtt a beosztottak lélegzett visszafolytva hallgatóztak. A szobában a két férfi közül csak az egyik tudta már-már pimasz módon megőrizni a hidegbérét. Nem fogják megtagadni a bizalmat, mondta. Egy hónapon belül szemtanúi lehetünk annak, hogy az amerikai bűnszervezetek tulajdonképpen kivégzik saját magukat, vagy legalábbis oly mértékben legyengülnek, hogy egy egész emberöltőbe telik, mire újra megerősödnek. Ha ez sikerül megértetni az emberekkel, akkor szerintem nagyon gyorsan felfogják, hogy micsoda terhet vettünk le a válukról. Paul Deveró nem volt politikus. Jonathan Silver viszont igen. Ő pontosan tudta, hogy a politikában nem az számít, hogy mi a valóság. Csak az számít, hogy mi tűnik valósnak azok szemében, akiket könnyű megvezetni. Valósnak pedig azt tűnik, amit a média leszállít, a naivak meg bekajálják. Csak csóválta a fejét és az újság címlapjára csapott. Ez így nem mehet tovább. Akármilyen jó dolog is sül ki belőle a végén. Ezt le kell állítani. Kerül, amibe kerül. Szilver a kezébe vette egy papírlapot, ami eddig lefordítva feküdt az asztalán, és odatartotta az egykori kémelé. Tudja, hogy ez mi csoda? Bizonyára örömmel elmondja. Egy elnöki utasítás. Hajlandó engedelmeskedni vagy sem. Ellentétben önnel, Mr. Szilver, én már több elnök alatt is szolgáltam, és eddig még nem volt olyan, hogy ne engedelmeskedtem volna. Ettől a kis odabökéstől a személyzeti főnök még jobban elbörösödött. Nos, rendben. Nagyon helyes. Ugyanis az elnök arra utasítja, hogy álljon le. A Kobra Project be van fejezve. Kész. Vége. Nincs tovább. Ettől a perctől kezdve múlt idő. Most visszamegy a főhadiszállására és szépen lebontja az egészet. Érthető voltam? Tökéletesen. Paul Deveró a Kobra összehajtotta a papírt, becsúsztatta a zsebébe, sarkon fordult és távozott. A sofőrt megkérte, hogy vigye az Anakostiai raktárépülethez, ahol a legfelső szinten megmutatta az elnöki utasítást Keldexternek. Pedig már olyan közel volt a cél. Nem elég közel. És magának volt igaza. A mi nagy nemzetünk milliókat is képes kinyírni külföldön, de ha a saját bűnözőiről van szó idehaza, akkor ennek a számnak az egy százalékát sem bírja elviselni ájulási rohamok nélkül. A részleteket, ahogy eddig is, inkább magára bízom. Hívja vissza a két hajót. A Balmorát adományozza a briteknek, a cheesepeaket pedig a míainknek. Talán jó lesz gyakorlatozásra a különleges műveleti erőknek. A két globál is leszállhat, mehetnek vissza a légierőhöz. Köszönettel. Nem kétlem, hogy ezé a remek technológiája a jövő. De ez már nem a mi dolgunk. Mindent kifizettek. Magára bízhatom az eltakarítást? És amíg belefér, akkor itt alattunk a takarókat meg az egészet juttassa el a hajléktalanokhoz, oké? Okay? És maga? Otthon megtalálom? A kobra egy pillanatig elmerengett. Egy hétig még talán. Aztán valószínűleg lelépek. Csak úgy, semmi komoly. Don Diego Esteban személyes gőgéhez tartozott, hogy bár volt saját kápolnája a Cordillerák vidékén rejtőzködő farmon, előszeretettel áldozott a misén a legközelebbi városka templomában közben kedvére fogadhatta a felettébb udvarias és teljes köszöntéseket a földművesektől és a fejkendőt viselő feleségeiktől. Elégedetten vigyoroghatott az őt áhítatos félelemmel csodáló mezítlábas gyerekekre, és a persejbe hanyag eleganciával betolhatott egy akkora adományt, hogy abból a káplán hosszú hónapokig is egész jól elérdegélhetett. Beleegyezett, hogy elbeszélget az amerikaival, aki találkozni kívánt vele a templomban, de azért ide is megnyugtató védelemmel érkezett. Az amerikai javasolta, hogy Isten házában találkozzanak, akit mindketten imádnak, és ha már úgy alakult, hogy mindketten katolikus családba születtek, hát legyen katolikus templom. A legfurább kérés volt, amivel valaha is megkeresték, de valahogy volt benne valami eredeti, ami kíváncsivá tette. A kolumbiai hidalgó érkezett elsőként. Az épületet a biztonsági emberei már átfésülték, a papot pedig megkérték, hogy egy darabig nézzen egyéb teendői után. Diego Esteban két ujját a szentelt vízbe mártotta, keresztet vetett és megindult az oltár felé. Az első pacsort választotta. Letérdelt, lehajtotta a fejét és imádkozott. Amikor felült, hallotta, amint mögötte a régi napszíta ajtó nyikorogva kinyílik, érezte, ahogy odakintről betör a forró levegő, és elégedetten nyugtázta, ahogy a következő pillanatban tompa puffanással becsukódik a hatalmas kapu. Tudta jól, hogy az árnyékban ott állnak az emberei csőre töltött fegyverekkel. Szent hely persze, de utána nyugodtan meggyólhatja és meg is kaphatja a feloldozást. Akit viszont megölnek, az már nem gyógy meg semmit. A látogató hátulról közelített és szintén az első pacsorban foglalt helyet nagyjából két méterre tőle. Ő is keresztet vetett. A Don oldalra pillantott. Egy amerikai, sovány, nagyjából vele egyidős, nyugodt arc, olyan aszkéta típus, makulátlan, krémszínű öltönyben. Szenyor? Don Diego Esteban, Az vagyok. Paul Deveró, Washingtonból. Köszönöm, hogy fogadott. Hallottam egyet smást, szóbeszédet, de több helyről is. Egy bizonyos emberről, akit úgy hívnak, hogy Kobra. Ostobai ragadvány nép de hát ezzel kell együtt élnem. Kitűnően beszél spanyolul. Megenged egy kérdést? Természetesen. Mi okom van arra, hogy ne meg? Odakint száz emberen várja a parancsomat. Hát igen, nekem meg csak egy helikopterpilótám van. De azt hiszem, van nálam valami, ami egykoron az öné volt, és amit esetleg visszaadhatnék. Ha sikerül, egyességre jutnunk. Ami ugyebár nem lehetséges, ha halott vagyok. Tudom, hogy mit tett velem Szenyor kobra Elképesztő károkat okozott nekem. Pedig én nem is ártottam magának. Miért tette? A hazám megkért rá. És most? Világ életemben csak két urat szolgáltam. Az Istenemet és a hazámat. Az Istenem soha nem csapott be. De a hazája igen? A hazám igen. Miért? Mert ez már nem ugyanaz az ország, amelynek neki hűséget esküdtem fiatal koromban. Korrupt lett és megvásárolható. Gyenge, mégis arrogáns. Elhízott, idióták hazája. Nekem ez már nem a hazám. A szövetség felbomlott, oda a lojalitás. Én soha nem voltam lojális egyetlen országhoz sem. Még ehhez sem. Mert az országokat emberek vezetik, ráadásul gyakran olyanok, akik a legkevésbé sem érdemesek erre. De nekem is két uram van. Az Istenem és a vagyonom. És ez utóbbiért Don Diego gyakran embert is ölt. Deveró egy pillanatig sem felejtette el, hogy a tőle pár méterre ülő férfi a megnyerő felszín alatt valóságos pszichopata, méghozzá a legveszélyesebb fajtából. És maga, kobra, maga is ölt a hazájáért? Sokszor? Természetesen. Úgyhogy talán nem is különbözünk olyan sokban egymástól. A pszichopatáknak hízelegni kell. Deveró tudta, hogy ez az összehasonlítás jól fog esni a kokai lordjának. Ha a pénzhajház kapzsiságot egy szintre emeli a hazaszeretettel, az egyáltalán nem lehet bántó. Talán valóban nem, szenyor. Mennyi van önnél a tulajdonomból? 150 tonna. A hiányzó mennyiség ennek háromszorosa. A szállítmányok nagy részét a vámosok, a parti őrség vagy a haditengerészet vitte el, úgyhogy azt már elégették. Egy kisebb mennyiség a tenger fenekére süllyett. A fennmaradó rész pedig nálam van. Biztos helyen? A legbiztosabb helyen. Az ön ellen vívott háború pedig véget ért. Értem. Szóval ezért érzi úgy, hogy becsapták. Ön megdöbbentő érzékkel tud a lényegre tapintani Don Diego. A Don kicsit eljátszott a számokkal. Az őserdőben a termelést a maximumra emelheti, a tengeren a lekapcsolások száma töredékére esik vissza, újra lehet repülőgépeket indítani. Igen, így talpra állhat. De szüksége lenne valamennyi anyagra, amivel azonnal kezelni tudja a helyzetet. Ezzel megnyugtathatná a farkasokat, és véget vethetne a háborúnak. Igen, 150 tonna éppen elég lenne. És mi lenne az ár, szenyor? Most már végre itt az idő, hogy visszavonuljak. Méghozzá valahol nagyon messze mindentől. Kellene egy villa a tengerparton, valami napfényes vidéken, ahol nyugodtan olvasgathatom a könyveimet. Úgy, hogy közben az egész világ úgy tudja, hogy meghaltam. Ez nem olcsó. Egy milliárd amerikai dollár, ha önnek is megfelel. A tulajdonom egy hajón van? Igen. És meg tudja adni a bankszámla számot? Igen. És ön meg tudja adni a kikötő nevét, ahova szállítmányt kéri? Természetesen. És a válasz Don Diego? Azt hiszem, szenyor, megegyeztünk. Innen épségben távozhat. A részleteket a titkárommal beszéljék meg odakint. Most pedig szeretnék egyedül maradni és imádkozni. Vájakon dios, szenjor! Paul deveró felállt, keresztet vetett, és elhagyta a templomat. Egy órával később már ismét a Malambói légibázison volt, ahonnan a Grumman egyenesen Washingtonba repítette. Egy fallal elkerített részen, mintegy egy száz méterre onnan, ahol a gépe ráfordult a kifutóra, a Michel kódnév alatt működő Global Hawk műveleti legénységét tájékoztatták, hogy leállnak az akcióval, és egy hét múlva két C5-ös nehéz harcászati szállító visszaviszi őket nevadába. Kell Dexter nem tudta, hogy a főnöke hova utazott, és nem is kérdezte. Nekilátott a rábízott feladatoknak, azaz lépésről lépésre leépítette a Cobra Project elemeit. A két hadihajó megindult hazafelé, a Balmorál a brit legénységgel a fedélzetén Dorsetbe, azon belül is Lime Baybe, a Cheese Peak pedig Newport News felé vette az irányt. A britek kitörő örömmel és hálával fogadták az ajándékba kapott Balmoralt, amelyről úgy gondolták, hogy remek szolgálatot tehet majd a szomáliai kalózok elleni harcban. A két pilóta nélküli repülőt működtető bázis visszahívta a globál hókokat az államokba, de azt a hatalmas mennyiségű adatot, amit a széles hatókörű tengeri felügyelet során szereztek, természetesen megtartották. Ezek bizonyára a jövőben is fontos szerepet játszanak a hatóságok munkájában, és idővel teljesen kiszorítják majd a drágább és több emberi erőforrást igénylő kémrepülőket. A rabokat, mind a 117-et visszahozták a Sars szigetről az amerikai légierő egyik C-130-as gépével. Mindenki küldhetett egy rövid üzenetet családjának, akik azt sem tudták, hova legyenek a boldogságtól, mivel meg voltak győződve róla, hogy a hajók elsüllyedtek, és a legénység mindegy szállig oda veszett. A csak nem teljesen lenullázott bankszámlákon megmaradt pénzt egyetlen számlán összesítették, Ahonnan még az utolsó pillanatokban felmerülő költségeket fedezték, az anakosztiai raktárépületből működtetett kommunikációs hálózatot is leépítették, csak Jeremy Bishop kompjúterei maradtak meg. Aztán Paul Deveró is visszatért. Roppant elégedettnek tűnt mindennel. Hallott már Spindrift drift mondta félre dextert, Ez egy aprócska sziget, alig több, mint egy koralzátony a Bahamákon. Az egyike az úgynevezett külső szigeteknek. Nem lakik rajta senki, csak néhány amerikai tengerész, akik látszólag túlélési gyakorlaton vannak. Az átony közepén van egy kis pálmafaliget. A pálmafák alatt pedig ott sorakoznak a bálák. El tudja képzelni, hogy mi van bennük. Na most ezeket meg kell semmisíteni. Mind a 150 tonnát. Magára bízom ezt az utolsó melót is. El tudja képzelni, mennyit ér az a Gondolom jó néhány milliárd dollárt. Jól gondolja. Olyas valaki kell erre a munkára, akiben teljes mértékben megbízok. A benzinkannák már hetek óta ott vannak. A legjobb, ha nassau repül oda hidroplánnal. Kérem, most rögtön induljon, és tegye meg, amit meg kell tenni. Kell Dexter sok mindent látott már életében, de több milliárd dollárt érő halmot még soha, a megsemmisítéséről még aztán nem is beszélve. Egyetlen, egy közepes bőrön begyömöszölhető csomag is annyit ér belőle, hogy abból egész életében gazdagon élhetne. Washingtonból menetrend szerinti géppel utazott Nassauba, ahol a Paradise Island Hotelban szállt meg. A recepción utána kérdezett, majd felhívott valakit, és már is lefoglalt egy kis hidroplánt másnap hajnali indulásra. A 200 kilométeres utat a kis gép egy óra alatt tette meg. A márciusi meleg levegő alatt a tenger, mint mindig, most is hihetetlen kék volt a szigetek között, és áttetszően tiszta a homokos partok közelében. A célállomás olyannyira kiesett a szokásos útvonalakból, hogy a pilóta kétszer is ellenőrizte a GPS-en, hogy valóban a megfelelő zátonyhoz érkeztek-e. Fél órával nap után, aztán kimutatott az ablakon. – Ez az, uram! – kiabálta. Dexter lenézett. Inkább turistáknak való helynek tűnt, mint sem annak, amire használták. Az egész nem volt egy négyzetkilométer, a zátonyok egy csodaszép lagúnát öleltek körül, amelyet egyetlen helyen lehetett megközelíteni korallok között. A középtájt látható pálmaliget semmit nem árult el halált osztó kincséről, amely ott pihent a sötétzöld levelek alatt. Az egyik ragyogóan fehér homokos parton egy rozogat szöröpgát nyúlt a tengerbe, ahol az ellátó hajó köthetett ki. Amíg odafentről felmérte a terepet, Két alak lépett ki a partra, a pálmák árnyékába húzódó kis táborból, és kíváncsian kémlelték az eget. A hidroplán megfordult, visszavett a sebességből, és leereszkedett a vízre. Menjünk oda a stéghez, mondta Dexter. Még csak bele se a lábát a vízbe, vigyorgott a pilóta. Talán később. Dexter kimászott, ráállt az egyik sikló talpra, onnan pedig át a stégre. A szány alatt kicsit lehúzta a fejét, a következő pillanatban pedig már egy szigorú, ábrázatú főtörzsel találta szembe magát. A sziget őre mögött egy tengerész gyalogosát. A A bizottság mindkét tagja géppisztolyjal az oldalán érkezett. – Segíthetek, uram? Az udvarias hangnem mögött egyértelmű volt az üzenet, remélem nagyon jó van rá, hogy idejött, különben egy lépés sem tehet tovább ezen a stégem. Válaszképpen Dexter elővette egy összehajtott papírt az akója belső zsebéből. Kérem, Főtörzs, olvassa el ezt figyelmesen, különös tekintettel az aláírásra. A veterán tengerész vigyáz vágta magát, miközben a levelet olvasta, és csak a hosszú évek során elsajátított rendíthetetlen önfegyelmének volt köszönhető, hogy nem ült ki az arcára a döbbenet. Sokszor látta már a legfőbb parancsnok arcképét, de sosem gondolta volna, hogy egyszer majd egy olyan papírt nyomnak a kezébe, amelyen az Egyesült Államok elnökének eredeti aláírása olvasható. Dexter már nyújtotta is a kezét, hogy visszavegye a levelet. Főtörzs, amint látja, mindkettőnknek ugyanaz a főparancsnoka. Az én nevem Dexter a Pentagonból jöttem. De ez valójában teljesen lényegtelen, mivel ez a levél erősebb nálam, magánál, sőt még a védelmi minisztériumnál is. És arra utasítja magát, hogy működjön együtt velem. Megteszi? A tengerész gyalogos figyelmesen végighallgatta dexter majd egy pillanatig a jövővény feje fölött a láthatár kémlete. Igen, uram, vakkantotta végül. A pilóta egy teljes napra szerződött. Időközben kimászott és kényelembe helyezte magát a stégen a szárny árnyékában. Dexter és a két tengerész gyalogos elindult a part felé. A parányi szigeten összesen tizenkét nított fiatalember állomásozott, akik hetek óta csak horgáztak, úsztak, rádióztak, ponyvát olvastak és kőkemény edzésekkel tartották magukat formában. Texter észrevette a benzínas kannákat, amelyek az árnyékban sorakoztak, és megindult a fák felé. A liget nem egészen egy hektár lehetett, a közepén egy kis gyalogúttal. Az út mindkét oldalán ott sorakoztak a bálák a pálmafák alatt. Az egész rakat alacsony, kockaformájú blokkokban állt, nagyjából száz darab, egyenként durván másfél tonna. A két álcázott hajó kilenc hónapi termése. – Tudja, mik vannak ezekben? – kérdezte Dexter. – Nem, uram – mondta a főtörzs. Ez nagyjából úgy hangzott, mint nem mondták meg, mi pedig nem kérdeztük. – Dokumentumok, régi feljegyzések, roppant veszélyes feljegyzések. Ezért akarja az elnök feltétlenül elkerülni, hogy valaha is az ország ellenségeinek kezére jussanak. Az ovális iroda úgy döntött, hogy meg kell semmisíteni őket. Ezért vannak itt a benzines kannák. Kérem utasítsa az embereit, hogy locsoljanak le benzinnel minden egyes rakást. Az ország ellenségeinek említése bőven elég volt ahhoz, hogy a főtörs akcióba lépjen. Értettem, uram! üvöltötte, és már rohant is vissza a partra. Dexter lassú léptekkel haladt a pálmaliget közepén. Tavaly március óta már látott jó néhány bálát, de ilyeneket egyszer sem. Mögötte megjelentek a tengerészgyalogosok, gyalogosok, kezükben a hatalmas benzineskannákkal, már kezdték is locsolni a halmokat. Dexter a saját szemével még soha nem látta, hogyan ég a kokain, de tudta, ha egyszer begyullad, akkor pillanatok alatt leég az egész. Évek óta mindig volt nála egy svájci bicska, és mivel kormányzati útlevéllel utazott, most sem vették el tőle a repülőtérem. Csak úgy, puszta kíváncsiságból kinyitotta az egyik rövid pengét, és beleszúrt az egyik bálába. Lesz, ami lesz, gondolta. Soha az életben nem kóstolta még, és valószínűleg soha nem is fogja. A rövid penge áthatolt a kanavász csomagoláson, aztán a nylonon is. Bele a fehér porba. Amikor kihúzta, a kés hegyén maradt is egy kicsi. Háttal állt a tengérész gyalogosoknak, akik még elég messze voltak tőle. Nem láthatták, hogy milyen dokumentumok vannak a csomagokban. Lenyalta a kés végéről a fehér porkupacot. Kicsit mozgatta a szájában, amíg a nyálában feloldódott, és elérte az ízlelő bimbókat. Meglepődött. Ezt az ízt mégiscsak ismerte. Oda ment egy másik bálához, és végigcsinálta ugyanezt. De most már nagyobbat vágott, és nagyobb mintát vett. Aztán még egyszer. És még egyszer. Annak idején, amikor fiatal emberként visszatért Vietnámból és jogot tanult New Yorkban a fortham egy sor alantas munkát is el kellett vállalnia, hogy el tudja tartani magát. Egyszer egy cukrász üzletben is dolgozott. Nagyon is jól tudta, milyen íze van a sütőpornak. Még további tíz különböző bálából vett mintát, még mielőtt azokat is leöntötték, és a benzin átható szaga teljesen betöltötte a levegőt. Aztán a gondolataiba merülve visszasétált a partra. Fogott egy üres kannát, ráült, és csak bámulta a tengert. Fél órával később ott magasodott előtte a főtörs. Készen vagyunk, uram! Gyújtsák meg! mondta Dexter. Hallotta, ahogy a főtős kiadja a parancsot. Vigyázat! A párolgó benszint tompa moraja a begyulladt, a pálmaligetből lomha, fekete füst indult meg az ég felé. Egy erősebb szélroham még rásegített, mire a hatalmas mágia Isten igazából lángba borult. Dexter megfordult, és nézte, ahogy a pálmákat és a titkos rakományt elemészti a tűz. A stég végében a hidroplán pilótája is talpra ugrott, és tátott szájjal nézte a pusztítást. A tengerész gyalogosok is megálltak, és áhítatta figyelték a munkájuk eredményét. Mondja csak főtörzs! Igen, uram! Hogyan érkeztek ide ezek a dokumentumok? Hajóval, uram! Egyetlen szállítmány volt? Nem, uram! Legalább egy tucat! Több héten át! Mindig ugyanaz a hajó jött? Igen, uram, ugyanaz. Hát persze. Kellett, hogy legyen még egy hajó. A flotta kiszolgáló hajók, amelyek az amerikai és a brit különleges műveleti erők készletei töltötték fel, elvitték a hajóról a szemetet és a rabokat. Élelmet és üzemanyagot szállítottak. De az elkobzott szállítmányok nem mentek sem Gibraltára, sem Virginiába. A kobrának szüksége volt a gyártási számokra, az azonosító kódokra, hogy félrevezesse a kártelt. Így aztán a trófeát megtartotta. Látszólag ezen a szigeten. És milyen hajó volt? Kicsi uram. Nemzetisége? Nem tudom, uram. Volt egy zászló a tatján, egy piros és egy kék félkörszerűség. A legénység ázsiai volt. A neve? A főtörzs összevonta a szemöldökét, ahogy megpróbált visszaemlékezni. Aztán megfordult. Angelo! kiáltotta hangosan hogy a lángok marajlása mellett is hallatszon a hangja. Az egyik tengerész gyalogos azonnal odaszaladt. Mi volt a neve annak a hajónak, amelyik idehozta ezeket a bálákat? Tengeri szellem, uram. Rá volt írva a hátuljára. Frissen festették. És a név alatt? Alatta, uram. Igen, általában a név alatt olvasható, hogy melyik kikötőben van bejegyezve. Ja igen, Pu valami. Pusán? Az az, uram, pusán. Ennyi, uram! Dexter bólintott. A tengerész gyalogos lelépett. Dexter felállt és elsétált a stég végéig, ahol egyedül lehetett, és ahol talán a mobilja is működik. Még szerencse, hogy éjjel bedugta a töltőjét. És még szerencse, hogy Jeremy Bishop, akire mindig lehetett számítani, most is ott gubbasztott a Cobra Project utolsó maradványaiként még működő számítógépei előtt. A motoros szardíniás dobozai tudnak kóreira fordítani? kérdezte Dexter. A válasz kristály tisztán érkezett. A világ bármennyelvére. Csak a megfelelő program kell hozzá. Honnan hív? Az mindegy. A lényeg, hogy csak ezen a mobilon tudok kommunikálni. Hogy mondják kóreaiul, hogy tengeri szellem, vagy hogy a tenger szelleme? Leteszem, mert nem bírja ki az axi. Oké, visszahívom. Két perc múlva már csörgött is a telefon. Van tolla? Nem kell, csak mondja. Jó, két szó. He szín. Há, mint tudom, hogy írják. Utána tudna nézni egy kis teher hajónak? Vagy hesszín, vagy tengeri szellem néven. Délkóriai. A kikötője pusán. Két perc, mondta bisop, és már le is tette. A fickó valóban állta a szavát, két perc múlva megint megszólalt a mobil. Megvan. 5000 tonnás általános teherszállító. Tengeri szellem. Idéjegyezték be. Mert mi van vele? Hol van most? Várjon. Valahol Anakostia a háztetői felett Jeremy Bishop elképesztő sebességgel püfölte a billentyűzetet. Aztán megszólalt. Úgy tűnik, épp nincs ügynöke, nincs szállítmánya sem. Bármit vihet, bárhol lehet. Várjunk csak, itt van a kapitány e-mail címe. Akkor írjon neki és kérdezze meg, hogy hol van. Pontosan. Milyen irányba halad és milyen tempóval. Újabb várakozás. A mobil elném út. Elértem e-mailem, feltettem a kérdést. Nem hajlandó válaszolni. Szeretné tudni, ki kérdezi. Mondja, hogy a kobra. Szünet. Udvarias, te ragaszkodik valami jelszóhoz. Jelszó kell neki. Mondja, hogy he, szín. Bisok nem sokára ismét vonalban volt. Honnan tudta? Kérdezte elismerően. Megvan, amit akart. Fel tudja írni? Nincs térképem, csak mondja, hogy hol a fenében van. Most kapaszkodjon. 200 kilométerre keletre Barbadostól. Irány 270 fok. Sebessége 20 km per óra. Köszönjem meg a tengeri szellem kapitányának a választ? Igen. Aztán nézzen utána, hogy nincsen e Barbadosz és Kolumbia között véletlenül egy hadihajónk. Jelentkezem Barbadosztól keletre, és nyugat felé tart. Áthalad a szélfelőli szigetek, a holland antillák mellett, és egyenesen tovább a kolumbiai vizek felé. Mivel ennyire délen van, az kizárt, hogy visszatérjen a Bahamákhoz. Összeszedte az utolsó szállítmányt a Balmoráról. 600 kilométer az annyi, mint 30 óra. Holnap délután ér oda. Jeremy Bishop újra jelentkezett. Nincs semmilyen hadihajunk a Karib térségben. Az a brazil őrnagy még mindig a Zöldfoki szigeteken van? Éppenséggel igen. A diákjai holnap után vizsgáznak, ezért aztán úgy egyeztek meg, hogy azt még kivárja, és utána lép csak le. És viszi magával a gépet is. De a két amerikai rádiós nincs vele. Ők már az államokban vannak. El tudná érni valahogy? Mindegy hogyan. Írhatok neki e-mailt. Jó, és szerezze meg nekem a számát, addig is írja meg neki, hogy legyen telefon közelben, pontosan két óra múlva hívom. Most mennem kell. Majd jelentkezem a hotelből, jó másfél óra múlva. Addig szerezze meg a számot. Köszönöm. Visszament a hidroplánhoz. A szigeten a lángok már csak gyengén pislákoltak. A legtöbb pálma tövig égett. Nem volt valami szép dolog a természettel szemben. Búcsút intett a tengerészgyalogosoknak és bemászott az ülésébe. A Nassaui kikötőbe legyen szíves, amilyen gyorsan csak lehet. Pontosan másfél óra múlva már a hotelszobában volt. Tíz perccel később hívta bisopot. Megvan, mondta a vidám hang Washingtonból, és lediktálta a számot. Dexter nem várta ki a két órát, azonnal hívta az őrnagyot. Néhány csengetés után már létre is jött a kapcsolat. Zsóa Omen őrnagy? Igen. Biztosan emlékszik még, Skemptonban találkoztunk, az utóbbi hónapokban én felügyeltem a bevetéseit. Először is hat köszönjem meg a munkáját, és hat gratuláljak a teljesítményéhez. Másodszor pedig szeretnék kérdezni valamit. Lehet? Persze. Emlékszik még, hogy mit műveltek azok a mocskok az öccsével? Hosszú csend. Ha most megsértődött, lehet, hogy már is leteszi. De aztán a mély hang újra megszólalt. De még mennyire, hogy emlékszem. Miért? Tudja, hogy hány gramra volt szükség ahhoz, hogy megöljék az öccsét? Néhány gram elég volt. Talán tíz. De miért? Van egy célpont, amit innen képtelen vagyok elérni. De magának sikerülhet. 150 tonna tiszta kokain szállít. Ennyivel az öccsét milliószor meg lehetne ölni. Egy hajó. El tudná sűjeszteni a kedvemért? Hol van? És milyen messze van fogótól? Az a helyzet, hogy már nincs felettünk távirányított repülő, és a maga bázisáról is elmentek már az amerikaiak, úgyhogy nem lesz nevadai navigátor sem. Egyedül kell odatalálnia. Amikor még Brazíliában repültem, mindig együlésesekkel mentem. Akkor sem volt navigátorom, csak adja meg a célpont helyzetét. nassau dél volt, tehát Barbadoson is. A repülő nyugat felé repül majd. Felszállás 3900 km az annyi, mint 4 óra még hangsebesség alatt. Délután négykor még világos lesz. A Hessin addigra 6 órán át halad 20 kilométeres tempóval. Barbadosztól keletre, nagyjából 80 kilométerre a partól. Onnan nem fogok tudni visszajönni. Szálljon le Barbadoson, Bridgetownban vagy Szent n vagy Trinidadon. Addigra elintézem a formalitásokat. Kellene a pontos koordináta. Fok, perc, másodperc, északi szélesség, nyugati hosszúság. Dexter megadta a hajó nevét, a leírását, hogy milyen zászló alatt hajózik, és a hat órával elcsúsztatott feltételezhető helyzete koordinátáit. Meg tudja csinálni? kérdezte Dexter. Nem lesz navigátor, nem lesz rádió, nem lesz semmi. Ráadásul ez majdnem a teljes hatótávolsága a gépnek. Menni fog? Most először tűnt úgy, mintha a brazil pilóta egy kicsit megharagudott volna. Uram, itt van a repülőm, itt van a GPS, van szemem. És még a nap is süt. Vadászpilóta vagyok. Ehhez értek, ez a dolgom. A telefonálnémult.